إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد جل الضاد فلندريم اي تكون زوتي تون الله سبحانه وتعالى Me vetëm Allah o t'i bindemi dhe vetëm a ti fali dhe ndihmi kërkojmë nërsa salavatat, selamat, të gjitha të të buarat, të kënjëri ju më i mirë, Muhamedi Alehi Salatëve Selam, në bishok të ti besëndikë në bifamilën e ti të ndërshme, në bigratë të ti të, të, të pastrët, të gjithë besimtarët, të se të ndjekë rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar lezër, do të vazhdojmë në ligëratat tona të ditës e kemi zgjedhë për të komentue, libri haugjës e buhatim i më nëhibban, Allah e më sherovë, të tituluar kopshti të menqurve dhe thamë se ka përmledh një grumbull të cilësive të cilat me, me në tërsinë e saj argumentojnë për ato thiret të cilat i ban zotë i ongjële gjelalu që të meditojme të cilësohemi me cilësitë njërzve të menqur. Andaj, pa ndonjë parathanje të të vazhdojmë në cilësitë e radhës përmendëm në ligëratën e fundit se njëriju duhet të braktisët apo duhet të braktisë gjurëmimin e të metave dhe duhet të mos lakmoj shumë, pra mos tjetë shumë i uritur për atës shka e kanë njërzit. Mirë po krejt duhet drejtimi i ti tjetë në zotin e vetë të barek e votale dhe kërë nuk vjenë dëshme me raportet në dërmjetë Ndërmet njërzve dhe marje të drejtës Të së në tyje takon Pasaj ka vazhdu o gjem me një kaptin tjetër Dhe para se me më përmend kaptin Në të ndëru o lezër Gjdo cilësi e plotëson tjetër Shpeshar kjoneve na, na, na ik Pra gjdo cilësi E të menqurit E, e plotëson tjetër Pra por qe imbul E ka përmend mos gjurimin Mos spionimin Dhe pasaj ka vazhdu me mos lakmin Dhe njëra e plotëson tjetër Nëse njëri u kur lakmon, gjurmon Kur e praktis gjurmimin, pro nuk gjurmon Atari këputët edhe edhe lakmia Pro një cilësie e plëtson tjetërën Pasta e ka përmend Dhikru zegri anit të hasu t'i velbëgda Përmendje e ndalimit nga zilia dhe urrejtja Pra për cilësive të njërzve të menjë qërë është Praktisja zilis dhe urrejtjes dhe kjo nevena ka ardhen e Kur'an dhe ne hadithe te peigamberit sallallahu alaihi wasallam ga bi horeira radiallahu an ga peigamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka than la tabaghadu wala tahasadu wala tadhabaru wekunu ibadallahi ikhwana ka than alaihi salatu wassalam la tabaghadu tabaghud osh prefjalas buhd buhde do kur di shtat dikush e urrejn në kontekstin ton hin edhe neveritja, hin edhe gërditja, hin diçka çka neve kemi inati e kështu me radhë. Ndërsa në kontekstin e Zotit, nga se Allahu xhelel xhelalut cilsohet në veprën e tij jo në cilsi qen, të çënjes, por nga nga veprimtaria e tij edhe hidhrimi. Por hidhrimi i Zotit dallon nga hidhimi i njerëzve. Hidhrimi Allahu xhelel xhelalu është cila? Është kur ai ndalon një ndalesë Apo urdhën me një urdhëres, pasaj dikusht nuk i zbaton ato, atërë themi se Allah u gjellolla ka mundësi më huidhruë. A hidhruëta jo, në nuk e dim, por aj në ka të regu se kur dikusht nuk e grim farzin, apo e shkel në lesën, a i hidhruët. Nërsa në kontekstin një rëzor, kjo është pak ma, pak ma tjetër. Pro neve duhet mi bo këtë dalime. Ka dhe në lejë sëratë të seram, la të ba gëdu. Mos shkëmbeni urrejtje Në nga se fjallat të ba gëdu Rjedh nga fjallat Të fealu Pra ti e pak dhajt e pak Kjo është në, në këtë kontekst Ka ardhë kja dit Pra mos i jep një dikujt urrejtja Dhe mos i mërë një urrejtjet Pra mos i shkombeni urrejtja Ka dhe në lejë salatu e selam Uala te hasedu Dhe mos i shkombeni zili Dërsa dham zilia Nga se zilia në gjuhën ton Dhe më dhanë nuk e përfshin ataj që ka përfshin gjua alave Haset do me than edhe për të mirë edhe për të keqë përdorët më shumë për të keqë, mirë për përdorët dhe për të mirë që që ka të në lejë i salatu selam la Haset dhe illa fitnëtejn s'ka Haset përvesh dy dhejtave kërë ka përme njëri unë i cili e mëson libri në Zotit e barek e vëtëjara e tani këtu, la të Haset u qëfar i bjenë, mos shkombeni zili në Lakmoni dikujt mi amor të mirën e Zotit ja Kjo është për sëllit Pase ka dhanë Uala të dabaru dhe mos i këthen i shpinën Njëri tjetërit Mos i këthen i shpinën njëri tjetërit Veku në ibadallahi Ikhvane bohuni ropë të Allahut Vlezer A dhe këtu e përmenim Sepse ka përmenim për nga mbele e selam Robë të Allahut para Para të qenurit vlezer Thotib në hejbani Allah e më shëroft Oshtë obligim për njeri ju në menjë gjordë Që ta brakti zilin në të gjitha gjendjet e ti Pra njeri ju zgudzon me pa zili nës një hal Dutë me shmonë në maksimum zilin Dhe egzistojnë format ndryshme Dhe mënyrat ndryshme nëse dikush së provohet me zili Dhe dëshiron të largonë se si largohet Nërse du të dashofmi me vonë se A ka mundësi njeri ju me jetu pa zili Pra ka dikush të cili është i pasër nga zilia Dha shovin nga fjallët e oqës Por ajo cila duhet fillemi shtë dhjetë është që Njeri ju duhet ti shmangë të zilis në, në përgjithsi Pas e ka dhënë Nga se cilësia më e vogël në zili është braktisja e të qenurit i knachur me caktimin e Zotit Por më e pak të në zili cila është ka shumë kjera Por më e pak të që të godet është Se njeri ju nuk është i knach me kaderin e Allah Dhe kjo ishtë si e lbelat mloja Mosknatësia Me kadan dhe kaderin e Allahu Tërhesh me veti grumbullt belave Allahu në ruaj Dhe njërzit janë të sprovuar me këta shumë Me mosknatësit të ndarjeve të Zotit Gjelle Gjelalu Kjo ndodhë në të mira dhe në të këqia Pra përshemur, diku që ebë Allahu një të mirë Edhe diku shumë Më ushët më lef Ose e godet dika një sprovë Dhe mbushët mlef pëse i kara këtije jo tjetërit Pra edhe në të mira, edhe në të këqija Pas e ka donë Dhe synimi i kundër të jasaj me të cilin Allahu ka gjikuar për robrit e ti Pra ma e, ma e pak të nzili cila është Që ti nuk je i klasë me kaderin Allahut Dhe donë atë shka se ka da është Allahut Kënë aspektin e kaderin Nërsa në aspektin shëriatit Kënë ndryshonë, e me këj përmen të kaderi atje dhe na aqida se nëse Zoti O Xhela Xhela lu i ka dhënë dikujt pasuri haram. Çka më me vjen mendje këtu? Nëse dikujt Allahu Xhela i ka dhënë pasuri me haram dhe ai e di mënyrën e fituarit të ta atij tasaj pasurie. Tani kemi para dy xhorave. Para pasurisë të tij e cila është qader, dhe e dyta para liformës me të cilana e ka fituar ata. Tani na këtu duhet më nda. Dhe kështu shumë njerës e përzin Shumë njerës e përzin Por që i më thot, ndikush Thot mu më ka da Allah Më ka da Allah Andaj pëse më, më sëm ki gjelozi Dhe nga anë atjetër e ka fitu në më njërë Tharamit, thot që i khulisa më të imi Neve nuk janë gjelozojnë Pasurin që ka e ka Asë nuk kemi zili për pasurin që ka e ka Dhe ja u rëjmë rrugën Nga e cilë e ka fitu Dhe kjo është e mundshme Pra, neve për di Theme nuk ta xhelozojmë kët'çka ajo ka arrit. Nuk nuk kemi zili për ta. Mirë, por rrugën nga e ke morr, ne e themi haram. Nëse na kur i themi atij rrugën e ki haram. Ai thot, "Jo, po më xhelozoni pasurinë." Ne i themi, "Jo, jo pasurinë nuk ta xhelozojmë, ama rrugën i themi që është haram." Edhe kësjella të ndërua vëzën nga se këtu ka një lloj përziere të madhe. Edhe shumica e njerëzve kur i bojnë haramat, edhe ku nuk i grin fardhët mundon mund të mbështet kaderin e Allahut çështë Zoti ka dashur. Ja. Jo, këtu nuk ka mundësi të hahet fajin Zotit Xhel Xelalu. Andaj e shohim njerëz që s'i kryjnë detyrat, thonë Zoti ka dashur, derisa doje Zoti. Zoti na ka kallzuar çka do Kur'ani. S'mund dikush më na dha, derisa doje Zoti, kur ai ka kallzuar çka ja, do. Apo andaj Zoti i Ungjeloja ka kriju ligj dhe ka vendosur Kur'an i cili na e shpjegon çish funksionon ky ligj. Andaj do të hojë Se cilësia më e pakt Në zili është me sinu Aqka se ka da është Allah u gjelëzhele alo Cila është ajo Allah ja ka nda dikujt një të mirë A ka mundësina me, me gjelëzhu ata? Jo Në këtë kandë Cili është kandëi Se ajo të është e shfridzu një të mirë Pse? Nga se Zotja ka pa Dhe na këtu ka mundësime Me ba me kullot Ka mundësime ra në Në mohim Pjesërishëm Të kaderit të Zotit Gjelle Gjelalu Adëgjë është një pikë shume e rezikë shme Pasaj ka dhënë Thumën të iwa u dhamiri Ala iradet i zëvalin Një ami anil muslim Ka dhënë pastaj Mbajtja në brendi Të dëshirës për t'ju largue Një begati një muslimani Pra e keqja e dyt E cila e barët zili E cila është Se njëri brenda barët Qfarë? Dëshirë për t'ju largue një begati Një muslimani Edhe shtoj aka sa dëshira për t'u larguar nga një pagati muslimane është shumë më e rëndë se sa nda një muslimani. Edhe pse ng Kader të stavi al umur, në Kader një i dût më gopajtimi. Apo, për shemb, Allah i ka dhënë një besimtar dhe një pabesimtar. Ti kaç dyve je njëjtë, Zoti ju ka nda. Ndërsa ndonjëri të ke pëlqim dhe ndonjëri s'ke pëlqim nga kondi xhiriatit. Ndërsa nga kondi Kaderit me dy je, je u pajtua. Andaj Zotë un, i unë gjelluaraj thapë nga berit Ale i salatë të selam Mos i shlosyt në pasurit e atyre të cilet janë një jo besimtarë Pse? Se na jo kënë avon Dhe na e ja dim shka vojnë me këtë dhanëme A do e kjo shumë me rëndësi Shtohët krimi dhe gjunaj Me dashët me jamor Zotë i në begatini muslimani Asa janë të spruvuar njërzit Nërsa o gjaktur nuk ka të thanaj thot Wantiua u bëmir A jenë banë mrenda Mrenda e manë dëshirën për t'jamur në muslimanit. Dhe kjo si si manifestohet më së qartë të nderuar Lezhës në mohimin e vlerës. Për shembull, Zoti ju ngjëllon ka bu fitrë me një vlerat. Me një vlerat i ka bu fitra, mirësinë me njëoft i ka i ka bu ai ka bu fitra. Forma më e qartë se dikush ka zili ndaj dikujt dhe mban brëncë të të, të largohet ajo e mirë, cila është ajo. Hapi i parë e mohon. Donë do të thosë është e mirë kjo. Por aj kur thotë s'është e mirë, e ka sinonim vendi ku ka zbrit. Po sikur ti merrë këtë ti vendose këti ti kish me dhall tash është e mirë. Atëh shoh një njeri për shimin me kuptom, thjesht pasurinë. Apo çimë thotë si ban dobiaj e pasurij. Jo, më koncë ka kjo, e ha thotë, kjo pa pa re e mallla kjo. Ka vlerë. Pra, vendi, objekti ku ka zbrit, aj e ban me mohua. Andaj shiko te thefsit e përmendëm jehudit te ndërua alezën. Se si e mohun, ku Allah u gjellon e tha wa -hak -a Kjo është haqë, si kur ju jo shëgjë një haqë Ata dhe na i besëm të vratit E pëse Kuranit jo? Nëse burim jo i njejë të vratit po Kuranit jo Pëse nga se të vratit ka zrit Tëna e Kuranit e jo A e ndronë kjo vlerën Andë e tha, wa hua lë haqë, Allah dhe kjo haqë Andaj shikoj njerëzit të ndërruar lezën zili e nësëpruar shumë, Allah una i pastrof të gjithë dhe gjokësat, nga zili e veç arrejsh ndaj muslimanve, më smesinua sa grimca, që një vlerë, qofta jo abstrakte apo konkrete, që do më dhënë asë fizike, asë abstrakte, njëndin e ka ba Allah uma të meqem, a du të nga mushtik të shmeta? Njëndin e Allah e ka ba ma shumë zhjarësi, unë e du të me kuptu tre herë, një fjallë e a kuptu me t Nuk duhet tash vëllat, po ti s'marrash ashtu ashtu. Pse? Nga zilia dhe këtu vëllëzër ka sa vë të dush, ha ditë ولا حرج. Foi sa dush e ka te njerëzit mohim të mirësive të shumta. Sigur që ka mohim të mirësive fizike që ka bënim në Haxh e alali në një nga gratë e para të kohës së Tabineve, se ka të një grua shumë e bukur dhe ja kanë vendosur emrin El Jarba. Ekeqja Thodim në haze dhe s'khalani Në biografi në kësa i gruaje Ka dhënë e keqje A kanë në raport me ta Nga se gjdo gruje që kanë jetë A for asaja jo doke keqje Andoja kanë gjitë e inën e keqja Pro tije e keqja që kanë banë mu mu duke keqje Pse nga se kjo zilija E shfrenuar A dhe ka dhënë oja Se në zili eksiston Mbajtja në brendi të dëshirës për t'ju lërguni metin dhe i muslimarit pas e ka than ziliqarit nuk i qëtësohët shpirti dhe nuk i qëtësohët zemra dhe nuk i rëhatohët trupi pra, ziliqari është azap e para nuk i qëtësohët shpirti nuk i qëtësohët zemra dhe nuk i rëhatohët trupi përvesh kur ti lërgohët begatia ati që ka zili por një njëri si li ka zili ajo në në azab kreet komponentë të çka i ka trupi i tij është azab shikoj shikoj vështëdhësinë e Jusufit azop. o hazab o babia na Jusufin tash çish më bën dhopa po kjo azab do të më mënuçish me më bën pse po më mori Jusufin me gjujt po duhet çish kena më thon një herë masi ti thojna çit na jape çish më bën tash se na e kena gjujt Tjetra, bisedat, qka me bo Nihar than vrani usufin Mësa një dhe një gjune mbunar Mësa një dhe në largone pi këto Pro kitë kjo dhe zrësht azab Dhe plani për me bo shër O shumë azab Pastaj kur të vish U dash mu marua O e gjehu e behum E behum Ishe e njëpkun Dhe të ardhen të Jakupi baba i tyre Natën të kajt Ka nërë të kajt Pro duhet mushtir A boh Adhe ka thana Asana Lëbashriju Sku më pa zulum qar Që do këtë sikur i bom zulum Sikur zili qari Pro ska dhe një zulum qar Që pamin e ka Sikur këti i kanë bë zulum Sikur zili qari Këni pa përshimu zili qarë të ndërrua Ajë në vazhdimësi përshimu Ka problem me njerës Qek shirë ki e Ka përshimu vlerat e njerës Qek shirë ki Qera ajë qërë ki O këjo është nazop. Ti kur t'ia ja dëgjoj fjalimit u subhanallahu, sa zullomi kanë bërtina. Realisht kur kur kush kur çon si ka bë. Ki vetëm nuk rahatohet në raport me njerëz. Dhe dozë këtu mbahen më kjo është një pikë shumë kritike. Do shpash atë njerëz të çtu viktimizoa. Dhe kur t'ia ja merr këtë mohabetin, nëse e zbrit fushët kur kush kujos s'ka bë vëll. Po ti ke ndii diçka e pastaj e ke manipuluar mohabetin. Andaj ka than se ziliçarit nuk i çetçohet shpirti azemra astrupe. Pastaj ka thon, wa hayhat an yusa'id al qada ma li al hasad fi al ahsha. Ka thon, salar gush te qaderi, mi ndihmua ziliqarve, çka bajnë në brendi. Por qaderi nuk qarat, i ngon ziliqarët, se nuk kanë kishin ndrua qaderin. Shum nuk kanë ziliqarët, me zilin e tij ndron qaderin, i marr të mirat për vete, por s'e marr. Ti pse e, e ki zili di kan, që nuk e marr, edhe pse damin e ban. Andaj Ali sallatu selam ka thon shumica të vdekurve të nga ummeti jam janë nga nga syri. N nga ndërsa syri është reflektim i zilis. Aktharu mauta ummeti min al-ain. Shumica e ummetit tëm vdesin nga nga syri. Çka do të më thonë syri vëzër? Syri izliçar. Do ka shikue me njëjetë me me rrënuani të mirë të të Zotit që s'na ka zbrit mbi bë, mbi disa njerëz. Pastaj ka përmendë savray Poezive të cilat i ka veçuar në këtë tematik, ka thën poeti e adhhar hasudaka fima kad khusist be in alula hasanum fi mithliha alhasadu, ka thën poeti ruaju ziliqarit tënd në atë të të të me të cilën je veçuar. Do ta bjerë hoğa kapitin veçantë pa çën me veçuriski, mund si të pa zili. Dallë përshimu kur kush nuk i ka zili, hyjvant. Aba dhe gjosh mundot për shemb me uzhilin po pse spegni zilini hyvan ose ne fuqara ekstrem pse nese s'ka vlera pra vlerat vlerat e krijojn zilien vlerat e nxjisin zilien begatia nxjit zilien dorasa mos begatia keni vadi gjosh me than inshallah bona fuqara s'ka gado vosh me than inshallah bona ismut ishalla bona çor jo po zilia është ta hija ka sy shumë çka ka vlerë shumë andaj gallon poeti ruaju Zilichari tant në vlerë më të së njëjti veçue, nga se të mbë, të lartat e mira aty është zilia. Pra nëse ke diçka të mirë dhe ke diçka të lartë që ka çmim, atë haroj zili. Atë atë atar krijon zilia. In yahsudun fa inni la aloomuhum qabli min an-nas ahlul fadl qad husidu. Ka don po e di nëse mua mkan zili, ka don nuk i qortoj ata nga sa njerëz të mirë para meje dhe me vlera janë konxili. Ande Allahu xhëli xhelalu yahudid në raport me pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem çaju ka thënë em yahsudun në an-nasa. Ata a mos ikanxili njerëzit. Ka thënë Abdullah ibn Abasi, Muhammedin sallallahu alejhi dhe sellem se Allahu e ka zgjedhur me pa pejgamber. Broda kanë bosur rrej pse Muhammedin sallallahu alejhi dhe sellem, bu do kjo vëllazër Sheikh Rysavti mi e ka një shprehje shumë interesante për xilin. Zilia ka thonë është smundje e popujve Kjo nuk ka lokal Ish pas fash aty e, Me një vend zilia Kjo e popujve, krit popuj Dhe ka thonë është dhe unë odal Ka thonë kjo smundje kronike Shtira me hekta Mun është me ligjeru sa të dush Mingunimi derë sa për këtë moabet mu Si cëli, si ligjeru, si si ligjeruari Kjo nuk ka moabet ligjerate Me e largu zilin nga zemra Në mëmeçëzu spirtin nga Mozhilia, kjo është uhabet i madh, kjo do i mund të madh, do pajtim me qadan, me qaderin, besim në të shkruarën këtu më radh, përndryshe njëri bota azad me zili. Edhe mendimot njerëzit i bojnë azad. Pse u pse ka dhënë këtë Allahu? Kimba përmandom të të lakmia, që përmanden disa dieta. Nëse mundosh në një armë bot tefsir, pse Allah i ka dhënë dikujt pasuri? Do s'aj nuk çmon, nuk nuk nuk nuk peshon për shembull inteligjencë, në vlerë, në, vler, në takvalloh. Nuk mund është me zbërthyje ja. Ame ka thënë poeti Se unë nuk i qërtoj zili qarët e mi Fë dame li walehum ma bi Ve ma bihi mu Ve ma te ektheru na gajdhan Bi ma je gjidu Ka thënë Ajo që ka e ka mune Mbejtët me mu Dhe ajo që ka e ka në ata Mbejtët me ta Ve ma bihi mu Ve ma te ektheru na gajdhan Bi ma je gjidu Ka thënë une Do të vazhdoj me atë qëka e zotënoj Ndërsa ata të se të kanë zili Do të tamojnë atë qëka e kanë Ka thonë dhe Shumit sa prejneve vdesin Nga mlefi që dhe gjenë vëtë vetën e vetë Pra shumë njeri ju përshemë Më të ndëruar dhe zër A shumënët me ndryshu kaderin Ka me dek me mlef Andaj se njeri ju e ka pasë zili i Muhammedin E Allah u gjelo ali ka thonë Nëse do një mi andal të mirën Hip një në qilë dhe këputë A do një mendalë Muhammeden së sëllë, mësme qenë për nga mba Hibë një qilë këpute Ha? Këpute Kumë që shme këpute, s'kha mënë si A të njëri ju jo vesh me mendu, për qenë mënë Vesh me shku menja, që kemë du dasht Me ba, vesh me ditë më, se, E mirë asë brinjë për zotin dhe zë Do një artë një dhe zullumë qaris Kaj ka dhe në launit mirë S'kine moj me po zili që të da përmenme Nga sajit i një gjuvejri Ado ka don vojit se un nuk i kam zili ata taqsilat. Ma un nuk i qortoj ata te zot ma kan zili mua. Pastaj ka dhan, ka than Omar ibn Khattabi radhiyallahu an shoku i dytë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka dhan nuk ka dikush që Allahu i ka dhënë një begati vetëm se ja ka qëu bashkë me një zeliqar. Në Allahu ja hap diku një, një begati. Bashkë me ta dhe një zeliqare ka. Kjo është rregull. Dhe musë më ndodë të më ndonë që njeri ju Përgjimull e ka një begati Edhe s'ka me pasë ziliqarë E kundër ta Ziliqarë ka me pasë pas, plot Njëve se sëtë si a dojnë të mirën ka me pasë Ka me plasë plot U ala u kenel mërë u akua minel Kidëhi Ka thonë edhe më konë maj drejt Se shi gjejta Ka me pasë dikani cili E i thotë që të pak shtremë ta Apo Kidëh i thënë këro Shi gjejta e përgatit mirë P për Pra jo përgatitët gdhënë, gdhënë, gdhënët, po pra jet vizora e drejt për t'u jujt. Një njesë. Ka dhënë mur khatabe, çu shtu më kam që më jë digan ghamizan. Ghamizan asht i cili thot pak, veç pak le vërtet ka. Kit mira po. Keni baur dikush për shemb, keni armamenta, çdo vepër vëllazë. A ke studim, a ke diplomim, a ke shtëpi, a ke dyqan, a çfarë do ke? Vetur Kaj të mirë ama ka paozë domo. Domthonë nuk i thot alhamdulillah që ke bëu, që ka të zgjarritë. Edhe pak. Domthonë, shpirti i ti tij është gërvishës. Ja gërvish pa. Njëri ç'do të mëkon. Për shembull, nëse njëri e ka blet për shembull, çfarë do të qof? A ka arritë në sukses. Ajo është ajo çka ka arrit. I thuj alhamdulillah që ka arrit. Allah ta mundof më shumë. Amma jo çat sukses më ka komentuar, ka pasë edhe më të mirë. U dhysë ka pasë më më të mirë. Shehu sa më të mirë thot pejgamberia më e mira. Mu pa për nga mërë, a ma e mira, po s'bash Aja vlemi dhama ti që kao dije pama për nga mërë dimashum Fjale kote Kjo a zili e madhe Qështu i ka në tënë Muhammed të sëllim, të pa Musa, ma i së sellem Ti pama, Musa u ka në majma Musa E kanë ngushtu për nga mërë zëmë me për nga mërë Andethe Allahu gjellu ala Ju rridu në e ju fërriku Vajnë e rusuli Ata dojnë me dames për nga mërë Allahu që ka në ka mësuneve La në ferriku bëjnë ehadim rrusulli Na nuk bajna për të qarje Mësë për nga mbërëve Shumë na nuk thojna E hajde tash Majmir, A u ka në Musa ma e mirë A Muhammedi Mi auzon kryin një hudive Së në lejot një kli O që i shbeja pa po, ato A shka në bajnë Po së në lejot se Na nuk muj me nditë kësi fërë ka Për mi auzon kryin në të në A dhe thë që i këllusat më të imi Se janë gjedi sa gjahila musliman Në dhe kur i kanë ni audit të e shoh të e shoh Muhammedin se zellem, ja shoh shtetot, po? Difish. Difish sa selam ja kanë shoh Musa. Refluks. Diku shëstë do. A më shahon apo? Dëfish. Po dëfish nuk shahon sa ajë tjetër na pejgamber. Shkon edhe ti. Andaj duhet deri me me mat fjalën dhe qëndrimin e tij. Andaj fjala Amr Khattabit aludon natse se s'ka një begati vetëm se shoshtrohet me me një me një ziliçan. Pastaj ka sjell transmëtimin e Ibn Sirinit I cili ka dhan Ma haset tu ahadhen alashej I minet dunja Ka dhan nuk e kam zili As kand në këtë dunja Li ennehu inkana min ehlil gjenne Shiko kjo mundësia Inkana nësë është Pra njere të ndërruar vezër Njere këtë dunja I të ka dhe mundësi Ose është gjenet li Në të ardhme Allah unë abofit të në Ose është gjenem li Allah unë arrujt A ka mundësia i mundë ka për një, një tjetërës klasë? Ska? Në ketë dunion, është ose musliman, ose kafirë. Kënë të mundësit. Ska të rejta. Asë musliman, asë kafirë. Ska okshtu. O musliman, o kafirë. Mirë, në akhirat, o në gjënat, o në gjënemë. Shikoj ibnësirini si, si nga kjo regullë kanë zirë shërimin dhe ilasin. Ka dhanë, në ketë dunion, kërkanë, për kur gjëha se kam z Ka dhonë se sikur Nëse ajo është banor i gjenetit Qysh ta kam zili Dikan i cili O në gjenet Qysh munë është me o rej Dikan shka Allah ka, ka da më kona i banor i gjenetit Edhe merë këta regu kë Në qdo njeri Qka ti pëshimu Të vlonë gjokë si të shka Po të gushtohë gjokë si të shka Qiti sartë të dimunci Kja banor i gjenetit Munë të më kona i gjenemi Cile në do gjenot Që t'ja e pëshvetës Qja vlen me o rej Gasson, nëse os është banori i xhennetit, çish ta kam unë xili për diçka kësaj dunjaja an një xhenat kamë? Pastaj ka thonë, e nëse os është nga banorët e zjarrit, për çka ta kam xili? Unioni kamë një xhenë. Ai t'u thonë, unë jam si ti, Allahu na lut. Atë njerëzian ka dy kategori vëllezër. E, post, e mundohet, për çka ja vlen me pas di kan xili? Ai dikush mund dohet për shkak të manipulu, mu ke kan xili e ke te kan xili e kështu me radhë. Ndroro vëllezër, kjo është shumë e thjeshtë kjo punë. Njerëzit por shemë për çfarë ka ka me pazili. Për shemë, për çka njeriu mund të pasë buxhelën e zili, që është armë e Zotit. pse ka pas fare, apo apo prapë është armë e Zotit? S'ka pas pushtet, prapë është armë e Zotit. A do se avlen me pazili ata? E mirë, e Bubekrin çka avlen me pazili. Do thandikush për shemë, po çishme sa ngatë kanë me penson. Po kjo smunit me pazili kjo. Atë se kjo vlera, atë se ja ka dhënë Allahu te bareke ve taala. Andaj kjo është ajete sinën e ka komentuar ibn Sirini. Pasë ka thon Ibn Hibbani, ka thon zilia është nga cilësitë e njerëzve të poshtër, ndërsa praktisja e zilis është nga njerëzit fisnik. Zilia nuk ka sht vlerë. Nuk ka sht vlerë. Por është thar, është cilësia e njerëzve të poshtër, ka thon dhe çdo zjar është i mundur të fiket përveç zilis nuk gjindet diçka t'i fikë. O zdo sen që ka dje, djek Unë është me fikë Zilin, s'ki mundësi Adaj Muawja, radhiallahu an Shoki pengamberi sallallahu aleyhi sallam Ka dham Estotia në urdi Kullë mukhalif Ka dham Unë e kam mundësi gjithë njeri Që ka mundë këndërshton Me e bomë më knaq Illë lë hësut Përvecë zili qarin Pse i than S'ki mundësi këta me knaq ka thon se at nuk e knaq vetëm se me me hekun e mirësinë. Kta se vaj. Për shembull dikush e ke vao, nuk kënaqet me gurxhë, ndash i habi parë, ndash i puzit, ndash lakmoyën, ndash për gdhele, pse? Se ai nuk e ka problemin me kët punë, ai ka problemin me zilin, me mirësinë. E ti smurësh mi thon, po marë mirësinë, s'ka mundsi. Në smurësh me hek, mirsin, e mirësinë ti laj, pjesë e vetë të stande. Allë basaj ka thon, nga zilia Lind urejtja Ndërsa urejtja është Baza e gjdo shërrit Pas ta i ka thonë Edhe a i cili mbanë në shpirtin e ti Në zemrën e ti Shërë Do ta shefë Fësifrit gjdo shërë O të ndërua lezër për shembul Njeri u pingafilon nga zilia Zili, zili, zili Kjo kryon urejtjen Pas urejtjes Pas urejtjes Vjen ds do sen i keq, Allahu na ru. Andaj, nuk ka diçka më të keqe sesa xilia. Pastaj ka thon, "Wal hasadu huwa ismun yaqa'u ala iradati zawal an-ni'am an ghayrihi wa hululha fi." Kto e ka brudë definicionin, çka është xilia? Ço më çka është xilia? Xilia ka dhënë është emër i cili është për qëllim largimi i begatisë nga tjetri dhe marja e saj të vetja. Që kjo është zilija? Por që kjo është zilija të ndëruar dhe zër? Një anje ka po një begatit të tjetëri. Ka dhënë ahë si kur të mirët këti, e të mjej pët muë. Ndërsa, cila është ajo zilija e cila maafër këshmi dhënë lakmi motivuse e cila nuk është të qërtuar, cila është? është lakmija e cila thotë ahësat begatine mire paska, Allah ja s Një gushtot, shirë shfarë të mire paska Ti merët ati e të mjepët mu Kjo zilie në shmuë Koran e më hëngëta E dyta, a i cili thot Shumë bega ti e mirë Allahu ja shtoft, ja rujt Po ata unë i shala Mundo soft me, me arrit ata Kjo e zilie e cila nuk qërtojt Pas e ka dhon Sa i përket ati i cili Te vlau i ti e shef një të mirë Dhe shpreson që ti vazhdojt ajo Dhe ti shtohet ajo Mirë po, dëshiron edhe kti, ti e po të, të njëjta, ka thënë kjo nuk është cilësia e cila është në çmuar në djuna Allahu dhe në djuna pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra ajo e cila e bën ndallimin. Cila është për njeriu, kur ta sheft nitë të tjetri, duhet më than Allahu ja shtoft, edhe mua mund sof. Nëse nëse thotë Allahu ja mort, edhe me zemrën, se thotë, ose me hall, ose i ngushtohet fryma, pse ky e ka ata, atë kjo ezilia e cila është në çmuar pastaj Ka pru edhe shumë prej Transmetimeve nga Selefi të sinën e ka vërtetut që është Në ziliës, pas të i ka tha O e këtheru ma ju gjedul Hasedu bejnë lë ekran Këndodhët më shumë të zilia Ka dhe në më shumë të zilia Ndodhët në vërsnikt Nësa ekran Në gjuhën arabe është në një fush Por dorët vërsnik Në mosh, por dorët në vërsnik Qfarë? Në pum Pra janë në një në një kategori min tqar rubish në شكل dha atat cilat janë paraforsisht në një në një drejtim për shemb ka vagon ata që shkruajn kanzilia ata që shkruajn mjeku ka zili mjekun dietari dietari për shemb a keni pasonin mjek më thon për shemb ai që putstar është për shemb të mbamë sfit Ah, ke pa dika, për shembull, cili por shem punon me parfume ose punon me një, një zanat, çfarë do qoft, me zanat, të thotë? Dhe më urrej dika i cili ka këtu këtë zanat, s'ka mundsi. Do të sa shikoj të njëjtit zanat. Por shem këto ndodhen në nivele më të ulta. Njëri ka një dyqan, shet mallra ushimore. Kredi, njerëzit që kanë mallra ushimore, jau ka gjetë kanë një defekt. Apo pse? Së është me një fush. A, dhe se është në fush. Ata për shembull, të cilët shesin mallra ushimore, nuk e çojnë gogov atë për shembull për cilë mirë për shembull me kët zanat tjetrat, i cili shat për shembull rroba. Nuk ka problem, vetë ne të vazhdojnë ato vetën, ama të ushqimi për shembull. Ai të rrobat i intereson rrobave. Mjeku për shembull zakonisht kritikat e mjekut ku janë, por unë në filan doktor et e filan doktorit, pse? Është në një fushë. Andaj thotë hoğa, mos çum dizilia, gjindet në një fushë. Dietar me dietar, shkrues me shkrues, shkrimtar me shkrimtar eksamera. Ado kjo është rrezik i madh ndër rolojën. Allahu i necelalu e ka bën njeriu që që të sfidohet me teatrin. Ës nuk e kalon di kan rahat. Zoti u te bareke wallahu kuptimi ne e çfarë? Ja kanë dhënë diku negativ as më pas. Ande kanë than Allahu i necelalu në Kur'an wa fawqa kulli dilmin alim. Mbi çdo dişim ka një dişim. Që rregull i Zotit. Dhenisa ka than shejhu Salman Timiene në koment direkt te ajetit hatta yab lughal kamal fi alim ila Allah. Dhe lisa të përfundoj absolutizmi ilmi të zote Dhe lisa të përfundoj maja e mirësijës të Allahu të barë e kjevë të Allah Andaj, ajo e cila gjindët më shumëti në, në zili është ajo e cila është në një zanat Pas e ka thonë, le të ketë kujdes a i cili bashkëpunon më njëri Në një vepër, apo në një pun, apo në një verbëtari E cila do qoftë që mos të goditit nga zilia Në një vepër, apo në një pun, apo në një verbëtari Feljehder Pra letërujt një anë i cili, përqejmë Punon me një zanat medikal Ki nuk duhet me pos Kujtes, përqejmë nëse punon Me madra Ki nuk duhet më rujt i shala se kam zilit e një doktor Heke këta, se ti kur se ki zilit doktorin Ti rujë mës ta ki zilit Këta me të cilën njën bashkëpunim Me një zanat, i cili të sfidon tim punën tane A dhe ka dhe letërujt Nga a i cili punon me një pun Me një fush Ekshtë të merar Uh, në një trasmetim I cili thot Hadethen al Abbasu bënë bëkjar Kale kal regjullon në shëbib i bënë shëjbe Inni le, uhib, le uhibbuk Ka thonë shëbib i bënë shëjbe Ka thonë njëri Unë e duti Ka thonë njëri shëbib i bënë shëjbes Ka thonë unë e duti I ka thonë vërtet është vërtet kjo Ka thonë prej ka e di Së është vërtet që duhe Ka thonë se sumki Asë ko ishi Asë gjallë migë Siko Siko Njani ka thanë Shëbibib në Sheibes Ka thonë në duti Këja ka këti ka thonë po Ndo Ka thonë e ka e dëgjit du Ka thonë se së të kam ku ishi A së më ki ku ishi Dhe së më ki tja lage Pra kurje a afort Oshtë të bjek zilije A ndoj e bu Sufjani Se se pranon të Mohamedin se selëm Si pengam ver Nga se ishin pak Kusheri Qish për pranuan E bu Gjeli Se se pranoj pengam berin Salon e selëm Nga së u shtishin, andaj e citoj Nga tha të e në e në shtyje A ju po pengambar, ku më po unë e pengambar Andaj shiko të ndërru e lezer Kujshis të kam Gjallajgjës të kam Munësh me mëndasht Për ndryshin, nësi jemi tafër është e, e pamundur me Me egzistu kjo, kjo dashuri Andaj, kjo është ta jetës në në ka përmend Hoxha nga qështja e, e zilis Pasaj ka than Velhasidu idhara Abi e khihini ametun buhit Abihi, Ka thonë, ziliqari kure shete vloj i ti një të mirë, buhit. Buhit e është mushtangë, ose i shtangë të zemra, ose i shtangë të syri, ose i shtangë të ftyra. Ha? Të, ma dje dhe me lajnë mi kalëzut i kujtë. Shemi thonë, filani vloj e kishë bokshta këta për e kishë anrit një të mirë. E shetë një njëri një, një, një dë minuta së fol njarë. Pse, së në parafituron më, po, kjo a që i si dëmëzë dhe se kanë, dëmëzë në vërstikë lëkë, apo jenë të një fushë. A dhe ka thonë ziliqari, kur të nije, apo të shofe, për vlau në vetë një të mirë, buhit me të shtu ishtë të ngë. Pas e ka thonë, nëse e shef të kaj, një të rëshqit me, shemite, gzotë. Shemite thuti, e një të filanin një gavim, o pritë kjo piti. Pikaj ka pritë me allot, i gajbin së di, mirë pë Faut u prit kjo Vitina. Jo, nuk është prit, se ti gajbin se di. Nuk duket ti gajben apo dikush për shembull Evani filan filan veper dhe do të po po o ditë kjo, su dit. Faut ti i rizili ki urrëtie. Andaj, thot hoja wadilil ma fi qalbihi makmanun makmanun ala wajhihi mubin. Ka thon dha ajo çka? Aimshef në zemrën e Tina, ja ka dhën ftyra. Ja ka dhën ftyra. Çem dikush mendon se Aimshef në zemrën A më fëtira Fëtira argumenton shumë Andaj Otman Ibni Afani I pati sa njerëz Dhe i tha Mësëm hajdi muhe Duk e shiku zina Mësëm hajdi muhe Pas i që kini shiku zina A tha i tha Ka e diti Kjo fjalla ka e diti Kjove të u vërtetu që e kanë pa po, Mi pa po ato e të shi ka e mërë e vesh Tha Si të juve për më kalzojnë Si të juve Për më kalzojnë Vamara ejtu hasiden Seleme aheden Pasa i ka të në hoxha Nuk di i cili ha është në raport harmonik me dikan. Po shkali ziliçari i cili i ka punë mirë me dikan. Për fat të keq, punte prista me të gjith, me të gjith njerëzit, pas ai ka dhënë ka fund disa tëurt, mërzia dhe pikëllimi nuk ju ndohet katër njerëzve. Mërzia dhe pikëllimi katër njerëzve nuk ju ndohet. Një njerëz nervoz. Një njëri i cili është shumë nervoz i i i i bashkënditë edhe mërzia i bashkënditë edhe mërzia përmendëm fillim ligjëratës se disa sicsi janë të të lidhura me disa tjera edita wa rajulun hasud dhe n janë i cili ka shumë ziliçar ai vesh i mërzit shumëri pse r i mërzit shumë sa i peshafse qadei responroocish podaj ai vesh i mërzi allahun narut pase ka dhan wa khalitulil udaba wa huwa ghairu adid ka dhani treti i cili si ndahet mërzia është njëri i cili rin me njerzit e dukum apo kyso i tilli ki mrzitës shojë shëmo shëshrohet me dikanësh ka nuk është i i ngjyros atyve i llojt atyve mrzitët pasaj ka van wa hakimun muhtaqarun ladal aqwam ka van dhe një njerë i urt i cili tek disa njerëz është i nënxhmuar është njëri i urt mir po është disa njerëz i nënxhmuar e kjo mrzit argument më i madh Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kurë ka çuditë që njëllola pejgamber e ka çuditë të sënjerës të cilat e kanë mohuar kanë mohuar i ka thonë me gjnun budall si hirbaz po e çka si kan thonë e Allahu xhalla gjele, jalalu çka i tha pejgamberiton sallallahu alaihi wasallam nadim se ti mrzitesh andaj është në natyrshme diku është të pa po, ai mrzitet se di që ai gabim e po mirë ha të shpjegojë tash mrzinë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam popullin xahila Këni parë dhe se njerëzit shpesher mundohen me i morë shendet e vërteta me i komentu batil Si kur që ju thonë Daliu radiallahu anë disa njerëzë Këllime të hakin uri dhe bi halë batil Fjallë e vërtet Por tijet e sinu batilin Dërsa e ju për se këta jani Thotë Hasan albasri ju i thonë të disa fjallë I servonte dhe i ekspozonte si diamonte E disa njerëzë kanë arë madhë vonë Një tatë fjallë pithojnë Në vedi kusht njëto, ka thënë Hasan al-Basri, foda e librit e Jadit. Ka zanulëmat, ama kishi bagëlesh lanata. Dhe stilin si e thot, dhe formën se si e prezanton, e shëmton edhe fjalën. Thuhet di subhanallahu se Hasan al-Basriu ka thënë se me anë të këtij tokë me të kanduaj. A fjalët e ti ti ka dhon ti luftu me njerëz. Hasan al-Basriu ka fol me uhzu njerëzit. Me uhzu njerëzit. Mbadje e fjalta pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk duhet na më thon, më azon krijën dikujt. Por ja du të mi shpjegu e në të formë, që dikush me thamë, subhanë Allah, unë e pasta këndërshtu për e nësamë, du të më këthi, më përmirësue. A dhe të ndërrua dhe zërë, servimi o shumë, shumë me sejle madhe. Tani, pe nga meri se sejlem, a është i urtë, më i urtë i njërzimit. Ka qëllu të një popullarap, shka e ka në muhue, është mërzitë shumë, a.s. Deri sa i ka tham Abu Dardah radhiyallahu an ma von do ta shofni ku vjen te çështja e mrzies ka thonë Abu Dardah gjithmonë njeriu kur e shton dijen i shtohet ni mrzime veti kërgo çdo kush ka shton dije i shtohet ni mrzi si për shemb shumë e thjeshtë para se më uzu siceli prej neve apo para se më uzu siceli prej neve ka po Në tat ktheje, të, të, të përhapta te njerëzit që isha sot. Ata arsimurzi sot, shumë murzitësh. Se sot di çfarë dispozitë ka ajo, sa e keq ajo, kiametin e be ajo. Do të arket e keq me ta sot kanë. Apo, çhemu sot dashje një metod të gzimit njërzve, dhe thu, iladhim, dhe ndosh të njerëzve, do thotë subhanallahu eladhim kamenazon edhe neva zopi për shkak të tyreve. Do të ardhë sot një ditë se ke paktat e keqë, pse se do ka ashtu dia. Me gjithë ditën do ka ashtu mrzija. A e kështu me rratë Për që më kur njeri ju e kuptën akiretin E kuptën vdekin, përgjëtësin Që e shtohë? Mërzia A dhe ka dënë hoxha I 4 të i ka ndonë njësa djetarë Se është i mërzitë shëm një njeri Pra mërzitët Nuk i ndatë mërzia A e është i urtë Ama ka qëllu në një mes Që në nëshmohët Dhe kjo më smirti shifët Të qështja e pengamberve Pase ka dën Ka thonë, kaptin e rej, cilësi e rej Në nëzitjen e shmangjes nga hidrimi Dhe urretja e ngutjes Pra njën nga cilësi të njëzët meshen Cile ashtë nuk nërvozohen shumë Po nërvozohen me masë Dhe urrejnë mugut Pra urrejnë mugut Thotë, nga e bihorej radhjallahu anë Thotë, enë gjabirën kalë Se gjabiri ka thonë Ka arnë një rritë e pengamberi sallallahu aleyhi sallem Dhe i ka thonë Nja Rasul Allah Më mësën një send Me të cilin hingë nët Shikonë kja di dhe shumë i marrë Kja di dhe shumë i marrë Shikonë e pyjtjen Mir Dhe shikonë e gjevapin pengamberi sallem Ka thonë nja Rasul Allah Më mësën një send Të hingë nët me ta Jo më mësën një send të di Të hingë nët me ta O ndu me hingë nët me ta Jo vetëm të di Wal Dhe mos ma a, Kuptimin mos e ban të madhe Shkurt Ma mëso një pun, shkurt Të hinë gjenet me ta Lealli aqilu Ka thëndoshta e marrë vashmire Kuptoj, e përsetoj që gjithë duhet Kale sallallahu aleyhi sallam I tha për inga beri aleyhi sallatu sallam La të gdab Mosu nërvëzo Po e këtha idhe njëherë pykjen Që të lidhet në gjevabe Ja Rasul Allah Tha të buhë rejra Tregon gjabiri Arën njerit e për nga berisem Tha ja Rasullallah Ma mëso një pun Të hinë gjënet me ta Shkurt Ta marvesh Pra mësjet lë gjëratë e gjatë Shkurt ta am marvesh A mën gjënet hi me ta Tha për nga berisem La të ghtap Mosu nërvoza Tha transmitu si Jo duk pak shum Tha ja Rasullallah Edhe një tjetër Tha mosu nërvoza Edhe një tjetër Tha mësë nërvozë Ka thani më në haqëllës qalani Edhe imam në vëviju Edhe i bënë qajë me lëgjëvzije Në shpikimin e këti hadithit Vë hadhe min gëvami il kelim Kjo është prej përmbledhseve të fjallëve të pengambejrës e sëllëm Që do më tonë përmbledhseve të fjallëve të pengambejrës e sëllëm Pro a i pengambejrës e sëllëm I ka fut me qindra kuptim Me do më thanje në që këtë fjallë Shoshit këta dalin me plot kuptimet të cilat ja regulloj njëri u të fejën Cila është ajo për mbledhën fjarën e për nga beris e zellem Mosu nërvëza Ma dhe ka thonë Ibn Hazerës Kaleni duke komentua e, këtë hadith Ka thonë dhe nuk dim dikan I cili ka hinë gjenem vetëm së nga që ki hadith Nuk dim dikan që ka hinë gjenem vetëm së nga që ki hadith Pra në zi që ku kam Që shqipje kjo dhe zemë Shiko këtit mohusit e pejgamberit. Pse e mohon njëri pejgamber? Ja, hukanër vëzoj ai me kalzuuktina. Ukanër vëzoj ai me kalzuuktina. E, e kur ne vërzosh ti me kalzu di kush, e, e paguon me xhanam, Allahu na ruaj. Edhe shikosh humiça dhe njerëzve në humbin e negativit të të, qofshin ndonjë ahije, qofshin okhawije, qofshin ndonjë, qofshin në ahiretet. Pse s'ka ardhuri sukses nda? Se ka dhon kike me kalzuu. Pra, kjo shprehë nervoze. Ti ç's dush trajtoja, kemë humb ti. Nuk hundë ajtë qka e zotënon Andaj ka thënë Hoxha Hadithi argumenton për cilësin e njërzë dhe të menë qëm La të gdab Mosë në nërë vëzë Ka thënë Ebu Hatim Ibnu Hibbani Adha Mosherot Njëri ju Me mendjen Më të plotë dhe më të mirë Men lem mjahrad Ajtë cili nuk nëzëhet Wa ahdaru nësi gjawabën Men lem mjahdab Dhe njëri cili ka ma hazër Ahdër është hazër Njerëzit cili kanë gjevapët më hazur cili është ka dhënë ai cili është nervozot. Shikova rjam një njerëz i nervoz, shumë nervoz. E thua, "Vazhdo ni pyetje." "Çfarë?" "Hazbeu pikë." Elargoj. "Pse? Se nervoz?" E njerëzit të, të cilët i kanë dhënë gjevapët më afër cilët janë? Njëshë s'ka nervoz. Tani vëllezër krahaso me pejgamberin. Ja se pejgamberi është manifestimi më i lartë i cilësive të mira. A ka mujtë me thonë dikush pëngamberi sënë se sëllem Ja Rasulallah, qështë që kjo punësëm So ma që kjo punësëm, me thonë, ka da një arë si jam nërvës Ja A da një ditë pëj ditëve Një anë i prej sabi me shkujnë të hadithet e pëngamberi sëllem se I thanë disa prej korejshve Thanë që shki mundë si ti me shkrujnë a, a i njerëja A i nërvëzot Edhe i alë lajmi pëngamberi sëllem se A të rëtha pëngamberi a.s. Shkru një bimuë, se zdel piksaj buze për dhe cëhak E ka rujtë Allah u gjelë që edhe nervoz Mësme thonë diçka e cila nuk është ësht e duhur Andaj, ka thonë Ibn Hibani Se njeri ju më Me mendjet plotë cilë është Ajë cilë nuk dzejet Nga se ka thonë Ibn Kajmë e Gjëzije Ndëzëcia emlon mendjen Ndëzëcia emlon mendjen Ka thonë Alej Salatës Selam Kër njoni për juve të nervozot Felit e wadda Letëmore abdesë Ibn Kaim e Gjozije në Zadul Maade ka shpiku këtë hadith Pse abdes Dhe pasaj ka thonë nëse si ban dobi Let ullët Nëse si ban dobi, let, let shtrinjët Ka thonë kje e largon Në transmitim qëtër ka thonë në thoja Udhu Bilaj me në shëjtanë rëgjim Udhu Bilaj me në shëjtanë rëgjim një. Abdesit 2 Let ullët 3, let shtrinjët 4 Kitë këto ka thonë ibn Kaim e Gjozije Qëka janë? Të kundër tëtë në të zetit Të kundër tëtë të në zatit. Por ai kur kush e ka nervozu shejtan, ti duhet të më thonë au udhu billahi mina shejtanir rahim, që më larguata. Nuk u largua. Ka hinja la mavell. Let's move out of this. Ani ju e dish ka fizikisht lart e cila preket prit ftoftit që se largoje. Mir, e largoje. Mirë, ende ai thotun janë pian me shumë nervoz. Ulo. Ende nervoz. Shtrim. Kretë që kalloni banka me xezi janë faktor të ftoftit kundër zatit mir çkinieri i cili tani konë ka nxehsi në tru ka dhani banka i veljozie jam bulon dhe ai nuk shef më edhe përse më kur kthehat i bën shumë pishëm për ajo që ka vepruar dhe kjo është mushahet kjo shifë te krej edhe përse më thot lej vëllok e kam thënë kur jam ka nervoz tash më se merë e kjo është normale anda shejhul samut timi e ka thënë edhe për këtë është burgos shejhul samut timi në në burg se ka thënë ai cili lakë, i cili ban talak gruën e ti tu kanë nervoz në kolm, s'ku e talak, s'logaritit. Dhe e a kanë fetfa e njohur në Damask, në Egypt, dhe në shtetët tjera të arabve, muslimanve, se, qofë nërvoz, qofë shpa nërvoz, si ta pash talak, talak. Shekhtë sëmë të mje ka than njohë, ka than për nga beri s'allem, la talak, ka fil i ghlak. Ska talak, një ghlak. Qka i ghlak, mbyllje. Ka thanë se nervoza nuk të mbyll, qka të mbyllje. Nësë nërvoza nuk të mbil Qëka të mbil Andaj, Zotë i unë Gjellë Gjellalu Ja ka falë edhe Musajt A.S. Gjutëmën e selam, të vratit në tok Për qkajt Përraja Gëdëbën e asifë Musa A.S. Kërë ka shkute Zotë i unë të bare Qërë të ala Qëka bo Kë, E ka morë Fjallën e Zotë i Gjellë Gjellalu Ka morë të vratin Dhe shkëthit e bitë Israelit Kërë a këthit e bitë Israelit I ka gjithë t Falando lajo, pejgamberi ka ardh me misionin mja lart me smadhru di kush per Allah. I gjen djeksit e tij ni numër një një fitënë, jo krejt ka dhoni bon kaim, el xhuzi jo krejt kan ra de saka shku me Harunin. I ka po, pa falando sa nervoz, falando sa nervoz. Ti kuştat po pse a nervozohesh sikat shom Allah? Sheikhul Saadetimi ka than pejgamberët nervozohen per shirkun edhe kufrin shumë shumë sesa nervoza e tyre për shkelje të cilat janë natyrshme të njerëzit të sa ti din. Qysh është për shembu të njerëzit, njëri pi njerëzën me pa, por shemb Allahu na ruyi familjen e tij me burtuhuj. Nervozot. Ata pingaveresësam ishte ditë ditë duke fol me disa sahabë, njëri besau the Sahidi, tha, tharësu Allahu, njëri me zonjë gjinëvat me burtuhuj. Çka do të më bë? Tha i bëj dëshmitar. Falla tha, thaja Rasullallahu ne s kam vak me për budëshmitar. Ata beynisram Nuk e mohe që të me pru të shmitar Po tha, a përshif një saad një sa gjeloza E murë këtë nga të rëshmëri Tha, tham po Tha, unë ja më dhe më gjeloz Allahu është edhe më gjeloz Për se ta e ka bë haram Pse ka bë haram, natyra e mohon Mirë, njani nervozohet Me pa njërin e vetë Kërë ka shkel një haram Të pengamberi Kërë që shkelët e drejtë Allahot Ajo është ka këtë nervozu ma të lartë Ma e mëzë familjën e tina, në diska të, të keqe. Andaj, u nërvozu shumë Musa, dhe gjujti të vratin, Allah nërvojtë. A e murnë, Allah u gjeluar në logari për këta? Jo, ja fali. Andaj, Allah në thamë, me thakene a falëti. Pse? Mi për e cilësoj. Ferraja, ghatëbene, e si fe. Musa u këthijtë e poplivet, kër i po ghatëbanu nërvozu shumë, e si fe, ka thonë që i kësën të mi është maja e nërvozës. Ibn Hibban këtu se njeriu i cili mësfurt i i ka xh është njeriu i cili çfarë nuk dervozoa. Dorsa pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë hadith, hadith saka Zelim ibn Bukhari dhe ka thënë Imam Shafiui kjo baza e kadive atë gjokësve në islam, ka thënë pejgamberi alejhi salatu selam la yaqdi qadi wa huwa ghadban. Ka thënë nuk xhikon xhikoaci ai tuçin nervoz. Ka thënë Imam Shafiui edhe çdo sen çka i afrohet Sigur për shembull, os duke e mbajt nevojën, zoti ju nderoft. Jo është nazar. Ka thas ban me xhikova. Pse? Se ai ai ka një dert, një barr, edhe tash për shembull, çka? Ai shpejt e shpejt. Ti gjithashtu ka thonë Imam Shafiu, nuk ban me u këshillu me dikan i cili s'ka bukë mangë të shtëpia. Njëri për shembull, ofuqara ekstrem, s'ka bukë mangë të shtëpia, atë shikon vetë për shembull për çështjet e umetit, çish më ja bë punën. O vllajta, buk s'ka mangë. Shumë vetëm zonë ndëjëja, nëse e, nuk jam i çet. Andaj çdo sa ja e provokon njeriu, ja merr diçka prej premendjes. Pasi ka thënë, "Wa suratu al-ghadab anka fil-aqili min an-nar fi yabs al-au saji." Ka thënë, "Dhe shpejtësia e hidhrimit te njeriu i majëm është më i shpejt se sa çka se zjarri ndrurrin e thatë." A druni tha djegët më shpejt pizjarrit? Ani rjecet më shumë bindervozë, cili më shpejt. Një rjecet më shpejt bindervozë sa se sa druri tha prej zjarrit. Kjo është shumë rrezikshme në zonë. Kjo është shumë rrezikshme. Madje tha, e përmendom, nga ibn Hajar es-Qalanî, se nëumuri mall i banorëve të zjarrit kanë shkuar nga nga hidhrimi në në zjar, li'anna man ghadiba za yalahu aq. Ai cili nervozohet i humb mendja. Faqale ma sawlat lahu nafsuh uamil ma shanahu warda nga sa i cili esh nervoz ban skatiteket do sa ajo cka eshte tek me nuk esh berburutje me ligjin e zotit xhelalul dhe punon ajo me te cilen esh umtot o njeriu per sheme kuro nervoz me injizua dhe me jaspalos pastaj kur eshte i çeit sot fshinje a sot fshinje para ne na diten e gjykimit sa kenede me than allah to zot citash luye citash luye citash luye Allahu na shlift taksija dhe Jonah. Mir po njeriu duhet me pas kujdes veza. Duhet me pas kujdes dhe me me inxhua dhe me shfryxur ilaçin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cili është në e udhubil lajmin e shejtan nirazim, është në marrën e abdesit, është në ulje dhe është në shtrirje, derisa largohet me lejen Allahut te bareke we taala. Pas ajo jogaprua një grumbull të fialëve të të selefit që argumentojnë për të keqën e hidhrimit, ka thënë Kan Aw ibn Abdullah ibn Utba idha ghadiba ala gulamih qala ma ashbahuka bi mawlak Aw ibn Abdullah ka shenjeni preselefit kule e ka posni shuftor ni rob dhe me keta e pofundojna dhe kur e ka nervozu k shuftori acili shuftori nuk e nervozon zotine vet cili cila grujë s'nervozon burrin e vet cili evlac e nervozon fëminën e vet Shikoj njerëzit e mëshëm çka kanë menaxhu këta vëllezër. Shumë më rancik janë. Çdo njëri devollallaj ndoshta s'ka ditë çit çlond dikush dënë nervoz. Ani sot më kët botën e Facebook-it. Vallahi në statusin infraktin të bje. Dhu, që ta bë. Ti thua shumë allahu çka bë ka këta, çka thon këta, çka çka vepru këta. Ka thënë Aun Ibn Abdillah, kur e kanë levozu shërtor i vet. Ka thënë sa i ngjashim i me zotë nin e tan. Sa i ngjashim me mua, sa këo kon zotnia e ati. Ure ka nërvëzua, e shërtori ka thonë Sajnë gjashëm jemi me zëtëniën tanë Pse? Ka thonë E në të taasini O e në asila Ka thonë Ti së më ngon muë Unë së nëngoj Allahin Tja me ndove se ti së nëngon Allahin Allahi ka me të ibojnë njërës me nëngu tja Fudajrim një adhi thonë të Wallaj rebelimin e gryës teme E komentoj me rebelim timin Da i zotë i gjelë e gjelalu hu Ka thonë pse Ka thonë së Allahu ka thonë Se kharale kum mafi se ma vati vel ard Allahu ja ka nështru juve qa konqilën dhe në tok Ka thonë kur së mgon gruja, devja, shërptori Ka thonë u i kumbogjën a atina Ty devën së në nështron Kërka së në nështron Kushta ka bo ti e vladin, e vladin e vladin, zoti Allahu ka vendoste e vladin Respekt për prindin dhe më, njënjë për mës me kundrështuhe Mirë kur ta kundrështojsh të atë Qa ja ka vendoste këtë njënjë ka ndohë, aja merke ndjejnë në piktina. Në kështot, hitë se në të mguhe. Hitë se në të mguhe. Te hitë nguhe, Allah unë gjellë gjellalu. Ki i banë gjuna, Allah unë gjellë gjellalu. Sa jam mundu për këto e, këtë jetëm ka shku për këto, edhe pes jetëm i pasë që të që, i pas që të kam ndodhë. Edhe një që jetëm i pasë që të kam ndodhë. Se ajë që li në nështronë gjërat është zotë i unë gjellë vahala. Andaj n Kan, në për luft të dryshme Kam pa luan, kam pa tigr Ka thonë, heshë lërgoj Ka thonë lërgoj Hytë shkën pas frik Ekshë shumera, pse lezer Ase, a ma ti thot Thot dikush ta provoj edhe une Mëse provo, Allah, se gjunat Nuk, nuk lanë me pas efekt A i ka binë zotë i gjilë gjilë Dhe ka thonë pengamberi sallallari sallem Ka prej njërzve I plunosur Flokës i ka të kreme Mi bo bejë Allahut Allahu një pletson A të shqibje, arapt që kanë thanë me bobe Një thanë di kujtë bane Që ta ki me bo A të ka bost prej Atërë dhe së di ka lefdru pe nga mbëri sallësallëm Me cili ka thano Allah mërë ma shpirtin Venja ka mërë Allah o shpirtin Pse, nga saj Ki i bidet Allahot dhe Allah ja respekton Dhe ja, ja, ja realizon dëshirat Andaj ka than Aun ibn Abidillah Ka than Sa i njajshëm je o shërptori jam Me zëtë njën ta, me muhe Unë e i bajgjuna Allahot dhe ti mban gjuna në muhe Tisë mgonë në muhe, sepse unë se ngojë Allahu njëllu ala Pasaj thot transmitusi, kur nërvozon të shumë me shërptorin e tina I thonë të shko se je i lirë për hitë Allahu njëllu alo Pra kur nërvozu shumë, abo, ka, e ka e kallëshua Dhe kjo ju ka ndohë shumë për i djetarët nësat I ka nërvozu shërptor të vetë E që kanë më në gjukë ta ka në shkoj Po rit Allahu te bareke ve teala. Kjo është prej asaj të sëm besimtari që më bash parasysh që e, temperamentizmi apo ajo e cila e nxej njeriu apo nervoza është në kundërshtim me mendjen e shëndoshë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ia ja, tregoi si mund si për me hyj në xhennet kur ai tha ja rasulullah më trego një punë se në xhennet ta mosë nervozo. Do ia ja, përsëriti 3 herë peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hadis el-sahih buhari el-sahih muslim elhusme allahu celle celaluhu ve Allahu tnaban priator etselat enje ke rugun pe peygamber rugun pe peygamberiton sallallahu aleyhi ve sellem elhusme allahu celle celaluhu zotiun te bareke ve taala namusame kutu kuran ne kutu sunnetin pe peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem elhusme allahu te bareke ve taala ce allahu celle celaluhu namusame punove pra tmira deri ne diten e fundit akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lekum fastagfiruhu inne huvel gafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin